Abstinență. El de vin nu se atinge, iar de țuică nici atât, că nu-i omul care linge, ci aruncă drept pe gât. Unei doamne. Dacă spune ori și unde cum că timpul costă bani, de ce dumnea ei ascunde totdeauna niște ani? Insulei șerpilor. Șarpele, motiv de ceartă, nici chiar astăzi nu ne iartă. Acest lucru ni-l arată insula de șerpi legată. Bilanț. Sărind, cum se spune șanțul, înțelese cu stupoare: Un contabil cei bilanțul, lanț la mâini, lanț la picioare.